Втората лекция. по Богомил. Божият храм е там, където е абсолютно чистата вяра. Църквите са кръстопътища. Свещеникът е преграда. Свещеникът е ненужен. Църквите са кръстопътища, а литургиите са многодумие. Пазете се от сляпото духовенство. То не е доказало своята чистота. Светците на църквата са огромна заблуда. Това са кости на мъртвци, а не мощи, защото свят е само Бог и единствено към Него е поклонението. Молитвата не се нуждае от църква. Тя може да се практикува абсолютно навсякъде. Защото църквата е в човекът. И това е малката стаечка на душата, а Христос е казал. А когато се молиш, влеж, влез в тайната си стаечка, И когато затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайна, вижда в тайна, и ще Ти въздаде наяве. Възкресение от мъртвите няма да има. Тленното никога не възкръсва. Мъртвото си е мъртво. Възкресение на души ще има. Съвършените богомили няма да възкръсват. Те живеят в Царството Божие. Те от Него идват и в Него се връщат. Възкресението е само за вярващите и последователите, а за земните хора Бог да им е на помощ и разбира се, в бъдеще той ще работи и за тях. Външното лъжовното християнство, казва Поп Богомил, е чисто отричане на Бога. Не отричане до някъде, това е просто чисто отричане. Независимо дали се говори много за Бога, Една от книгите на Поп Богомил е именно срещу изкривеното християнство. Там той казва, Християнството върви по пътят, зми е виден. И после по Богомил казва, Бог не иска от Тебе църква, Бог иска от Тебе любов, за да се създаде тясна връзка с Тебе. И казва, злото няма сърце, неговото сърце е на парчета. Стремежът към знанието е коренът на злото, а стремежът към любов и чистота е освобождението. Злото има отвращение към любовта и това отвращение е происходът на неговата гибел. Ако злото в човекът е силно, тогава сатана ще му разкрие тайните на властта. Значи ако злото в човекът е силно, тогава сатана ще му разкрие тайните на властта. Както знаете, такива хора тръгват по пътя на властта. Те не искат да имат власт над себе си, както и е при себе познанието, а те искат да властват на другите. Именно там се пише една безконечна карма. Страданието, казва по Богомил, е мястото на облагородяването. А кръстът е мястото на спасението. Ако доброто в, е значи, в човека е благословенно, тогава Бог ще му разкрие тайната на пътя. Значи ако доброто в човека е благословенно, тогава Бог ще му разкрие тайната на пътя. Още в началото, като бил свещеник, по-богомил, той постепенно разбрал, че тази църква не е от Бога. Той разбрал, че тази църква е от дявола. Той гледал отвътре, наблюдавал своите приятели свещеници и видял ледността, порока, прикриването и напълно осъзнал, че Бог го няма там. Той осъзнал, че тази църква не служи нито на Бога, нито на себе си, нито на християните. Той видял, че свещениците нямали реално общуване с Бога, нито с себе си, нито с християните. А той обичал християните, обичал душите и казвал, никой свещеник няма право власт да има над хората. Никой свещеник няма право да има власт, защото хората са деца и синове и дъщери на Бога. Той видял, така той видял, че църквата е място на застоя и осъзнал, че така наречената света църква не е Божествена църква, нито Божествен дом. Предупредили го от църквата, неговите приятели свещеници да не говори, но по-богомил вече бил убеден в глупостта на църквата и в нейната огромна безнадежност да спасяват души, защото как могат неспасените да спасяват? И той напуснал това дяволско място и бил отново предупреден да не говори. Но той искал да изобличи църквата и да я развенчае. Така го нарекли непокорният свещенник. Те му казали да не се отклонява от праведната вяра. Но той вече е знаел, че трябва да се отклони. Той се отклонил и бил наречен непокорният. И знаел, че тази праведна вяра е лъжовна, и тежко болна. А любовта му към истината и душите била много голяма. Той виждал, че когато църквата изцелявала, това било тънка, обвързваща измама. Измама на дявола. Защото той знаел, че когато те изцелява Бог, има разлика. Когато Бог те изцелява, Той коренно те преобразява. Той вкарва в Тебе искра за абсолютно нов живот. Не изцеление, а преобразяване. И Бог знае, само Бог знае, кой може да се преобрази. Кой е въобще готов за преобразяване? Защото сам Бог внася в човека именно тази искра на една велика промяна. Нищо не се изплъзвало от очите на Поп Богомил. Както знаете, учителя казва, че това е архангел. Той именно, само архангел може да вдъхновява ангели и чисти съзнания. Защото той обичал Бога и истината повече от себе си. Поп Богомил казва, че сам Бог ще порази доброто, което църквата е сторила на християните, дори и на себе си. И това лицемерно добро ще бъде наказано с застой. И след време ще има само едно добро, доброто на Бога, истинското добро, доброто на Бога. Доброто съществува от безкрая на Бога и принадлежи на вечността, а не на църквата. Доброто няма общо с църквата, доброто изтича от вечността на Бога. Невиждана вътрешна сила крепеше страдащите богомили на кръста и на кладите. Тука, се, тука те се извисяваха в Бога, в своя идеал. И пробуждаха хората и народите с велика любов. Защото хората и траки, и македонци, тогава и българи, Потайно се възхищаваха на тази величествена вяра. Самия по Богомил по него време основава стотици църкви в България и тайна църква в Малта. По-късно вече стават стотици в Европа. Побогомил Богомил живя като свещеник сред свещениците и видя, че свещениците вървят в праведният път на греха. Църквата според Поп Богомил е неправилно съградена и тя е вредна. Тя е въобще вредна за развитието и за това в нея няма развитие. И учителя казва, след време не хората, вълците ще бягат, животните ще бягат от църквата. Според него, църквата не може да постигне истински живот, както е така устроена. Защото тя го очаква в небесния живот, тя не го създава, тя не го живее, тя го очаква, но не го създава. Христовото учение казва, по-богомил е друго, но църквата го е изпуснала, защото който не е постигнал истински живот, тук той няма никакъв живот и там. И учителя много просто казва, ако рая не е в тебе, ти никога няма да влезеш в рая. Втората идея е за размишление.